لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنزه عن الشركاء والنظراء والانداد اشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والهدى والسداد الناهي عن الشر والضلال والفساد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الخيار الامجاد ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد ndugu wapendwa neno langu ni la kufungia daura hii ambayo imekuwa katika muda wa siku tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale ambao walitoa juhudi kwa njia yoyote ile katika kuifanikisha Bila shaka tukiangalia katika siku zilizopita kulikuwa Nairobi hakuna uchangamfu katika masala ya da'wa lakini katika masiku haya ya mwisho walillahilhamd tunaona kuwa kuna mwanguko katika mنهaj katika da'wa katika mنهaj na tunoomba Mwenyezi Mungu atujumishie nguvu hiyo bali na atuzidishie na atupe ikhlasi ndani yake hatufanyi kwa kutaka chochote katika ulimwengu huu tufanye kwa sababu tujue kwamba hii ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tujue kwamba manhaj ndiyo haqqi tu hakuna haqqi nyingine katika dini Yale mingine yote hatuna shaka kuwa ni upotofu na watu wanafuata njia zisizokuwa za sawa. Kwa hilo latutosha kuwa hatutaki sifa ya yeyote, hatutaki cheo kwa yoyote, hatutaki dunia ya yeyote. Tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye kwa nguvu zake na kwa kadra yake kwa uwezo wake ataufikisha neno hili na manhaji hii pale ambapo Anapopataka kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndogazangoni vikao hivi vya elimu ni vikao ambavyo ni vikubwa sana. Na ili tupate kufahamu thamani yake tunakumbushana tu katika masail mambo yanofungamana na fadhila ya elimu na utataja baadhi katika maneno ya baadhi ya ahli alilmi walikusanya nazungumza baadhi katika yale waliyotaja mwanzo kabisa na usia, na, na kuwahusieni kumcha Mwenyezi subhanahu wa ta'ala Najiusia na, na kuwahusieni kuso kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kumcha Mungu kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio khairizad ndio zaidi katika maisha ya mwanadamu Mwenyezi Mungu atambia watazawadu fa inna khairazadi atqwa na hakika akiba iliyobora hazina iliyo bora ni ya takwa na mumche muniche mimi yani muniogope mimi Allah Subhanahu wa taala asem ya ulilbab enyi wenye mazingatio Takwa hii mtu anapomcha Mwenyezi inakuwa ni sababu ya kufunguliwa kila khairi Mwenyezi anamlinda na kila anachokiogopa na anampa kila anachokitaka. Takwa ni mtu awe anatekeleza yale alyoamrishwa na Mwenyezi kulingana na anavyotaka Mwenyezi na aache yale alokatazwa kulingana na ilivyosheria sheria Mwenyezi anavotaka na mtume aliyofundisha kwa kuiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala Ndugu zangoni katika hizi dakika chache inshaallah tazungumzia fadla ya ilmu Hakika, kitu bora ambacho mtu atakizafuta katika ulimwengu huu kitu bora kabisa ambayo, mtu atatafuta katika ulimwengu huu na iliyo lengo la juu zaidi ni elimu ya dini elimu ya sheria ambayo yatakiwa itiliwe umuhimu wa hali ya juu katika kuitafuta. kwani yule ambaye ataafikiwa kuitafuta elimu ya dini akaafikiwa katika kusoma dini basi huyo ameyafikiwa katika khair zote huyo ameyafikiwa katika kila khair kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din yule ambaye Mwenyezi Mungu anamtekia khair atamfahamisha dini atampa fiqh ya dini na pia kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mbora katika ya nyinyi ni yule atakayesoma qur'ani kisha na akafundisha yote hii imekuja katika milango ya ilmu. <laughs> ndugu zangu hakika haja ya muislamu katika elimu kuitafuta elimu ya sheria elimu ya dini na kujishughulisha nayo ni kubwa kuliko haja yake kwa chakula haja yake kwa maji haja yake kwa hewa kwa sababu kufaulu kwake na utukufu wake mwanadamu katika dunia na akhera imefungamana na elimu ya dini elimu ya sheria na hakuna njia ya mtu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu wala kupata nema iliyo kamili is kwa kwa elimu na kuitafuta amesema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya abi dirda radhiyallahu ta'ala anhu iliyo katika sunan abi daud na mipokea pia na al-imam at-tirmidhi rahmatullahi alal jami' asema mtume sallallahu alayhi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu الى الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثه ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن اخذه أخذ بحظ وافر اسامه متي صلى الله عليه وسلم مسلكا طريقا اتكئ شيكا نجيا نجيا هي امشيكا دنگو لك يلتامس فيه علما امكندا بسبب يكتفتا علم يا دين Anatafuta elimu ya kujua dini ya Mwenyezi elimu ya kujua sheria ya Mwenyezi Mungu, sah lahu tayyikan ila aljanna. Mwenyezi atamfanyia rahisi, atamrahisishia njia ya kwenda peponi. Njia ya kwenda peponi ni dini. Kwa hivyo pale atakapokuwa anasoma dini kwa ajili ya Mwenyezi kwa ajili ya kuifawa ya kuifawa mu dini, wa Ta'ala atamrahisishia njia ya kwenda peponi ambayo ndiyo lengo letu sisi wote lengo letu sisi ni kwenda peponi wa innal malaika na hakika malaika viumbe bora hawa ajini hataha, wanatandika mbawa zao, wanaanika mbawa zao, kwa yule mwenye, kut mwenye kutafuta elimu ridhal li talib kwa sababu ya kuridhia hilo jambo analolifanya mwenye kutafuta elimu ya dini wanaridhia jambo hili Basi wanamtandikia bawa zao wa la al alima na hakika wanachuoni chuoni mwana chuoni ana kubwa wa inal al alima la yastaghfir lahu man fi samawati wa man fi al anaombewa msamaha hakika anaombewa msamaha mwana na wale wa lombinguni mbinguni ambao ni malaika ونعم اطلب مسامحه mtu huyu wanamfanyia istighfari mtu huyu waman fil ardh na wale wako katika ardh hatta al-hitan fil ma hatta samaki baharini wanamwambia msamaha mtu huyu ambaye ni msomi wa dini wa in faḍl al-alimi juu ya mtu ambaye anafanya ibada tu bila ya elimu manake ima amejifungia msikitini kufanya ibada bila ya elimu Fadla ya mwanachuoni huyu ni sawa na fadhila sawa na fadla ya mwezi uliokamilika katika usiku wa 15 la thalbadri usiku wa 15 ala sairil kawaki juu ya nyota zote tukiangalia katika usiku wa jana kulikuwa kumeanza kuwana mwangaza ule umeanza kukamilika mpaka tukifika Ramadhani 15 utaona mwezi umekamilika kabisa unaangazia usiku wake kuna mwangaza ambao unatu, unatupa unatuangazia katika sehemu zozote zile basi katika hali hii yule mwanachuoni. chuoni anakuwa na fadla kama mwezi huo katika usiku huo ambao kwa namna ya 15 inapokamilika juu ya, mye, ya nyota zote zile nyota haziwi na fadhila juu ya ule mwezi basi na mwanachuoni pia hali yake katika kuonufaisha watu na kuonufaisha viumbe wa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ni sawa na vile mwezi unavo wakati ule ukamilika ala sa'ilil kawakib juu ya zile nyota zingine zote wa innal ulama warathatul anbiya na wanazuoni ni warithi wa mitume hakuna ndio mbebora baada ya manabii kama wanazuoni baada ya masahaba zao manabii anbiya ndio wabora katika watu kisha baada yao wanaingia wale wafuasi wao na katika hao na katika kila zama wale wasomi ni wabora zaidi kwa sababu wamewarithi manabii watu wanaangalia wiratha ya katika ulimwengu kuwa wako karibu na watu wakubwa na watu kadha kadha lakini hawa ni watu waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa wao hawa wamerithi elimu yao basi wakawa ni wabora innal ulama warathatul anbiya wanazuoni ni warithi wa وما نبي انبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ما نبي هو وارثه watu هو واقي ميراثي يا كرذي وقت الديناري اما درهم اما شتات في مبهه علمهم واو لي واشي watu ولي, ولي ورثيش ورثي فمن اخذه اخذ بحظ وافر basi yule atakaychukua elimu huyo ndio walichukua hadd waaf ndio walichukua fungu kubwa fungu bora katika mirathi ambayo watu wanarithi ndugu zanguni yatosha kutaja fadla ya wanazuoni na fadla ya ilmu kuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ameambatanisha shahada yao shahada yake na shahada ya malaika na shahada ya wanazuoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni muumba mbingu na ardhi muumba wa kila kitu yeye ni muumba na kila kitu ni kiume amejishuhudilisha kwa tauhid kwamba yeye hapana hapasiye kwa haki ila yeye kisha akaambatanisha shahada yake hii na wanazuoni na malaika alayhimu salatu wasalam hii ni kuonyesha fadhila yao pale Mwenyezi Mungu aliposema shahidallah Mwenyezi Mungu ameshuhudia annahu la ilaha illa huwa kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye wal malaika na malaika na ulul ilm na wanazuori wote pia wameshuhudia qa'iman bil qisti wamesimama kwa kisimamo cha uadilifu kwa hapana hapana afasi yako budi kwa haki isipokuwa yeye Mwenyezi mwenye nguvu tena mwenye hikma. na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja fadla yao ya kutofautisha baina ya wanazuoni na wasokuwa wao aliposema qul hal yasawi alladhina ya'lamuna waladhina la ya'lamun je wanakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua utawaweka katika daraja moja wale ambao wanajua amri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anataka nini, Mwenyezi Mungu nini, mtume amemlisha nini, mtume amekataza nini, wakajua njia ya kwenda peponi. Je, wanakuwa sawa watu hawa na wale wasiojua, wao katika kila jambo wanafanya tu, wanaishi katika maisha yao tu kuishi. Je, wanakuwa sawa watu kama hawa? Hapana, hawawi sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafautisha kama hawa kwa to hawa bali mwenyezi Mungu amewainua daraja waliosoma waliokuwa na elimu ya dini akasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat mwenyezi Mungu amewainua daraja amewapa daraja wale walioamini katika nyinyi mu'minu wote wako na wamepewa darajat wamepewa daraja jenga daraja nyingi mno mu'minun wote wako na daraja Mwenyezi Mungu anawapenda ni vipenzi vyake lakini wale ambao waliona ilmu Mwenyezi Mungu amewainua daraja nyingi mno kuliko watu wengine na ndio Mwenyezi Mungu wa taala akatuwambia tena afamany ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kama huwa a'ma Je hivi wat, atakuwa afahami yaalam hivi yule anayejua anayetambua anma unzila ilaika min rabbikal haqq kuwa yaliloteremshiwa koko ewe muhammad ni haqq anajua kwamba haya yametoka kwa mweziungu na ni haqqitu tu Kaman huwa auma atakuwa sawa na yule ambaye ni kipofu hayajui hayo hayujui kwamba kitabu hiki kimetoka kwa mweziungu kweli inama yatazekeru bab hayo hakika wanazingatia wale ambao kwamba ni wajuzi ni wenye elimu ya dini walio na mazingatio munyeziungu akatuuliza tena afaman yamshi mukibban ala wajhihi je yule anayetembea kwa uso wake akitembea juu ya uso wake ndiyo anayekenyigia katika uso wake ahda huyo ndiyo alioongoka amma yamshi sawian ama yule anatembea sawasawa ala sirati mustakim, aliyatembea katika njia ya kisawa sawa ni nani aliyee zaidi nani alie katika alio katika uongofuli bila shaka ni yule ambaye kwamba atembea katika maumbile sawia ya Mwenyezi Mungu alioaumbia watu sasa hii yote hii ni mifano wanaopatiwa watu wapate kujua kuwa elimu ni kitu bora zaidi nuku zangoni kwa sababu hiyo inampasa muislamu aifanye elimu ndiyo katika mambo yake ya kwanza mno, na matalib yake mambo anayoyatafuta sana na makasid, makusudio makubwa malengo ambayo ndiyo anayoyalenga zaidi Watu wana malengo mbalimbali mbali katika maisha. Mtu analenga kwamba katika maisha yangu nataka baada ya miaka kadha nipate kadha wa kadha, niwe kadha na kadha. Sasa malengo ya Muislamu atakiwa katika malengo makubwa na ya kwanza anayoweeka mbele ya macho yake ni elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe a, a, a muafikie, sote katika hilo jambo la elimu. Wanazuani wasomi wa dini wamehesabu kwamba siku itakayompitia mtu Muislamu bila ya yeye kupata faida katika dini yake elimu ya sheria basi huyo amepata hasara katika siku yake hiyo kwa sababu gani la talaba min ahammi ahdafi almuslim kwa sababu kutafuta elimu ni katika malengo bora ya Muislamu katika siku yake na hii imekuja wazi katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa niye katika kila siku kama ilivyokuja katika uh, ilivyopokelewa na uh, ahli sunan na al Ahmad katika musnad yake kutoka kwa hadithi ya Ummu Salamah radhiallahu ta'ala anha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kila siku baada ya ya, ya, ya salatu subhi Mtume akikaa akiomba dua hii akisema Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan mtume alikuwa akisema dua hii kila siku na haya mambo matatu ndiyo malengo ya Muislamu katika ulimwangu huu hana Muislamu lengo lingine analo litafuta mbali na haya matatu Muislamu anatafuta elimu yenye kunufaisha na rizki iliyo halali na matendo yanayokubaliwa kwa Mwenyezi Mungu Hatuna mengine ambayo kwamba tunayataka katika Mwenye Mungu huu. Tutafuta elimu yenye kunufaisha Rizki iliyosafi halali na matendo yanayokubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndiyo ambayo kwamba tunayotaka na sababu Mtume صلى الله عليه akatanguliza elimu kuliko riski na matendo kwa sababu kwa elimu hiyo utajua rizki halali, utajua rizki haramu, utajua matendo ya kukubalika na matendo yasokubalika. Kwa hivyo yatakiwa mtu awe ni mwenye kutekeleza kujitahidi katika kutafuta elimu hiyo. Na kudumu katika dua kama hii kumuomba Mtume sallallahu kumuomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kila wakati kuwa akupe elimu yenye kunufaisha. Inampasa Muislamu apate kuhisi katika moyo wake fadhila ya elimu na daraja ya elimu. Hupasi kuishi baridi wa moyo kwa kwamba unaona elimu yule aliyosoma dini na ambaye kwamba hakusoma dini ni sawa ukawaweka ti kwamba hakuna chochote ama ukadharau unapaswa muislamu upate kuhisi katika moyo wako umuhimu na thamani ya elimu ujialie katika nafsi yako fungu na nasibu ambayo unajitahidi usiwe ni mwenye kujipotezea siku katika siku zako bila kupata chochote katika elimu hata kama ni chache katika dini yako bali ujitahidi kupata kile kitu ambacho kinakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kwani elimu ni nuru kwa mwenye, mwenye, kwa mwenye kuisoma ni mwangaza inaoangazia kutokamana na dhulumat kama alivosema Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kadhalika au haina ilayka na hivi, hivi hivi tumekupa wahi ewe Muhammad ruuhan Tumekupa ruhu min amrina katika yetu, ma kunta tadri ulikuwa hujui ma malkitab ni ipi kitabu ni ipi elimu wala al-iman na ni ipi imani ilo sahihi walakin lakini ja'alnahu nuran nahdi bihi tume ni nuru katika moyo wako tunaoongoza nayo manna sha tunaoongoza kwa elimu hiyo yule ambaye tunamchaka katika min katika waja wetu in wa innaka latahdi ila siratin mustaqim na hakika ewe Muhammad, unaoongoza katika njia unaongoza katika njia iliyo njia iliyo sawa ndugu zangu na elimu hii kwa kuwa ni jambo ambapo kwamba najua sote tunajitahidi ndani yake na tunamuomba mweziungu atupe nguvu tukumbuke kuwa inayo maratib na darajat. ina maratib, kama walivyotuelezea al, al ima, aslaf منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى اسema mwanzo wake Awaluha ania mwanzo wa elimu ni nia yalimu, uwe na nia kwamba nataka natakiwa nitafutia elimu ili niweze kujua dini yangu niweze kujua yale ambayo natakiwa kuyafanya kwa hivyo mwanzo wake ni nia ndio mwanzo nukta ya kwanza kabisa thumma alistimaa kisha kusikiza kwenda kusoma ukasikiza thumma alfham kisha ukawa ni mwenye kujilazimisha kufahamu thumma alhifdh kisha uwe ni mwenye kuhifadhi thumma alamal kisha uifanyie kazi thumma an-nashz kisha uyeneze baina ya watu ala ma azamha min rutabin. Hii ni rutba ni au daraja zilizomhimu kiasi gani mpenzi mtukufu muislam ni daraja ambazo ni muhimu sana mtu awe ni mwenye kujitahidi kujita, kujita juu yake katika kuihakikisha na kuhakikisha kwamba anaingiza katika njia yake ya elimu na lazima katika njia hii ya elimu mtu awe siku zote anamtegemea Mwenyezi awe anamtegemea Mwenyezi katika kutafuta elimu hii atafute msaada kutoka kwake Mwenyezi wala asijitegemee kwa kuona mimi na akili sana kwa kuona mimi ninajua sana kutafuta elimu mimi ninaweza sana la amtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajue kwamba Mwenyezi kile anachowafikia kitakuwa kile ambacho hakikuwafikia hakukufikia haku hakitokuwa kwa hivyo aweke matarajio yake raja yake kutegemea kwake kwa Mwenyezi Mungu katika elimu hiyo kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mwenye kuafikia kama alivyotuwambia wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima na amekufundisha ewe Muhammad kile ambacho hukua wakijua Wakana kana fadlullahi 'alayka 'azima na fadla yake Mwenyezi Mungu imekuwa ni kubwa sana kwako wewe kwa, kwa hivyo ilmu ni zawadi ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ni nema ya, ya, ya kutoka kwake mwenye Mwenyezi humpa anayemtaka katika waja wake basi omuombe Mwenyezi na kwake kwa ukweli kwa siri na ukweli na umuombe akupe neema hiyo ya ilmu ambayo kwamba ni ya yenye kunufaisha Aifungue, kifuwa, akifungue kifua chako na kivua changu tuweze kuipata elimu hii na tuweze kupita katika njia hii ya elimu kwa njia ya kisawasawa kwani pale mtu anapokuwa ni mkweli katika maombi yake na akawa ni mwenye kutafuta njia za kisawasawa akaenda katika njia za elimu akaofuata wafu, aka wale wenye kufundisha wa kisawasawa basi bila shaka Mwenyezi Mungu wa Ta'ala anampa fungu na anamwafikia katika njia hiyo walladhina jahadu fina la nehdi annahum subulana wa inna allaha lamaa al muhsinin hakika wale walotiabidi walopigana jihadhi na wakajitahidi katika njia zetu tutawaongoza katika njia zetu wa inna allaha lamaa al muhsinin na hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale ambao ni muhsinin watenda wema na hakika wa min ahammi ma yakunu fi hadha al maqam na katika mambo muhimu ambayo mwanafunzi apaswa ajipambe nayo ni al akhlaq al ni akhlaq njema na adabu ambazo ni kamili ajipambe na adabu ya elimu ajipambe na adabu ya wanazuoni kwani hiyo ndiyo anwani ya kufaulu kwake Ndiyo alama ya kufaulu kwake kama alivyosema Abdullah ibn al Mubarak kada al adab an yakuna thuluthi, ik alimu au adabu njema imek, imekurubia kuwa ni thelusi mbili ya dini yani dini ni thelusi tatu 3/3 thelusi mbili 2/3 ni adabu yake mtu kujifundisha adabu ya dini namna kwa, anavyoanvamiliana kwanza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa ikhlas kwa nia yake kwa siri yake na hadhari yake namna anadavamiliana na na, na, na mtumi, sallallahu alaihi wasallam namna anadavamiliana na kitabu cha Mwenyezi namna anadavamiliana na ndugu zake waislamu namna anadavamiliana na wasoko wa islamu. na wanyama na viumbe vyake Mwenyezi yote hii ni katika adab iko adabu ambazo zafungamana na yote haya awe anajua anaamiliana vipi na vyote na akhlaki kubwa muislamu atakiwa awe na hali kama hii na hasusan طالب العلم hakika adabu ina daraja kubwa sana katika dini pale watu wanapokosa dini au wanapokosa adabu hata kama wanasoma, utawakuta wana uharibifu fulani katika dini mtu anapokosa anapokuwa na elimu lakini akikosa adabu utakuta pia ina madhara yake inadhuru unakuta kwamba lafzi zake zinakuwa ni mbovu na namna ya kuamiliana yake na watu inakuwa ni ngumu na ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa katika hali kama hiyo kwa hivyo ni lazima tujitahidi sana katika kujipamba na tabia njema na kujua hiyo tabia njema ni ipi ili tuweze kuwa katika njia hiyo ambayo tutakii tuwe ndani yake ndugu zanguni tukiendelea kumalizia pia ya mpasa muislamu na hasusan wanafunzi apigane na nafsi yake katika hiyo akhlaki njema na adabu zake hizo njema pamoja na elimu na watu wa elimu kama nilivyotaja na pia vile vile hakika elimu atakapoafikiwa mje kuipata elimu na kufuata njia hiyo ya elimu na akaizoesha nafsi yake katika kujisoma elimu atapata ladha ambayo hailinganishwi na chochote mwenye kwenda kusoma elimu ya dini Akangangana na bidii kubwa katika kusoma dini hii atapata ladha isiyopatikana katika kitu chochote hailinganishi na kitu chochote atapata utulivu na raha na yaqini na hakika ya dini yake na kalima yake na ibada zake isiopatikana katika kitu chochote kwa hiyo mpasa muislamu awe ni mwenye kujipamba na sabr na kuvumilia katika njia hiyo kwa sababu mwanzo wake ni chungu ladha hiyo haiko hapa mwanzo ambao sisi sote hapa tuisabike kwamba bado tunaendelea kuwa tuko mwanzo tuujaribu kuendelea kungangana ili tuweze kupata ladha hiyo tuko mwanzo bado tuko katika ile hali twatakiwa tuwe na sabr na kuvumilia mpaka tuweze kupata ladha hiyo na hali hiyo kwa sababu elimu haipatikani isipokuwa kwa sabr kwa hivyo tujitahidini katika Sabr na kufanya matendo mema na kujiondoshea yale ambayo tumekatazwa na Mwenyezi na mtume wake. Tujaribu kujiondoshea na kujiepusha na yale yaliyo kwa sababu khuluku nzuri na kuwa na sabr na matendo mema ni pia ni miongoni mwa sababu za kupata elimu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Huwapa elimu wale cha Mungu Wattakullahu wayaallimukumullah mcheni mwala wenu naye atawafundisheni Tukimalizia, nuku zanguni na katika yale ambayo yanampasa kumjua mwanafunzi kujua ni kuwa elimu ni ibada kutafuta elimu ni ibada kufanya kazi hiyo ya kutafuta elimu ni ibada katika ibadati kubwa kubwa bali ni katika mambo ya kumkurubisha mtu karibu na Mwenyezi bali ni katika mambo ya juu zaidi yanomkaribisha karibu na Mwenyezi kama walivyosema baadhi ya salaf ma tuqarriba ila Allahi bi mithlu talab al hakuna chochote ambacho mtu atajikurubisha nacho karibu na Mwenyezi sana kama kutafuta elimu wamesema wanazuoni kuwa elimu ni sala ya siri na ibada ya moyo kama ilivyotajwa katika hilia hilia mtalib alilm. Fa talabu ibada. Kutafuta elimu ni ibada kama ibada zingine. Na kwa hilo basi kulazimu utimize masharti ya ibada. Utimize masharti ya ibada ambayo sharti ya kwanza ni ikhlas. Tafuta kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ghali, imeitwa ikhlas kwa sababu ni ghali asali unaambiwa al-asalu al-qalis asafi al-musaffa asali iliyo safi iliyo khalis. kwa sababu ni piwa safi na haiwi kitendo hakiwi ni kizuri mpaka ipatikane ndani yake ikhlas tufanya matendo wengi katika watu lakini na mombe Mwenyezi ni katika wale ambao katika matendo yetu. Asema Sofian ekivu kwa siku kuwa sikupigana na kitu kigumu kama nia ya yangu. Nia ni ugonjwa ambao upesi unabadilika badilika. Utafanya kitu, mtu anaweza kuanza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kisha ghafla ya badilika badilika. Kwa hivyo mtu atakiwa ajaribu kujilea katika kukuza nafsi yake juu ya ikhlas yani awe anafanya kila kitu anachokifanya anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. watu hawana wa, la, la kumpa. Ajue kwamba watu wote ni maduafaa. Na akumbuke kuwa siku ya kiyama watu wataitwa mbele ya Mwenyezi Mungu wale walikuwa wakifanya matendo kwa sababu ya kujionyesha wataitwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Waambiwe wapi wale walikuwa kifanya kwa sababu ya kujionyesha waende kwa wale walio kwa waone kama watapata thawabu kwa hivyo ndugu zanguni. ibada hii ya elimu ya kutafuta elimu ni ibada kubwa sana na ndio inataka ikhlasi sana zaidi kwani kumekuja hadithi nyingi kwa wale wataka utafuta elimu kwa sababu ya kuonekana kwa sababu ya, ya, ya anatafuta dunia ama kwa sababu ya kutaka kusikika au kwa sababu anataka shuhra kujulikana au kwa sababu ya kushindana na wanazuoni au atake ku, ku, ku, kujionyesha juu ya watu ambao hawakusoma au kwa sababu ya kuelekeza watu kwamba kupata wafuasi na mengineyo katika malengo basi huyu hatoipata harufu ya pepo na halikuwa ya yapatikana mbali sana kwa hivyo tuifafishani ni ya zetu tutafuta elimu hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuifanye kwa ajili yake kwa niye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemwa wa illa wa kitabu waliokuwa kabla yetu bali na sisi hatukuamrishwa illa liya'budullah tuwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuitakasa na kufanya kwa ajili yake Mwenyezi na kwa ajili hiyo tala kutafuta elimu ya kisheria mtu asitafute ila kwa ajili ya zingu, wa taala atafute kwa sababu ya kutafuta radhi zake Mwenyezi wa taala ili aweze kufata, kufanisi na kufaulu kwa sababu imekuja katika hadithi qudsi wa taala ana anish mimi ni mkwasi. nimejitosheleza na kushiriki, kushirikishwa na wale wa washirika Watu wanaofanya biashara pamoja kila mmoja anahitajia yule mshirika wake katika ile biashara yake Companies Watu hawa ni watu idadi ya watu ambao kila mmoja amuitajia mwenzake katika ili ile kazi yao ipate kwenda Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala sema mimi ni mkwasi ana aghna shuraka anishirik mimi tajiri ya wale wa shirika sihitaji mshirika ana aghna shuraka sitaki ushirika man ashiraka ma'i man, man, man amila amalan asharaka fihi ma'i taraktuhu wa atakefanya kitendo akanishirikisha katika kitendo hicho mimi na asikuwa mimi taraktu huwa shirka ndamwacha na shiriki shirkiati kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe ikhlas katika kuitafuta elimu hii na kufanya yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anayotaka ndugu zanguni, hii ni kalima ambayo lengo ni ku kuinua himma zetu yangu mwanzo na sote katika kuitafuta elimu hiyo na pia kupata njia na mwelekeo wa vipi tutaitafuta elimu hii ndugu zangu zetu waliokuja al-akhal abu ibrahim wakati daura hii ni moja katika njia hizo za elimu na ustadhu na al-ibrahim ustadh, saabit pia katika juhudi yale katika darsa hizi bila shaka tumefaidika mno katika jambo kama hili tousiana katika kila inapopatikana daura elimi tuwe ni wenye kuhudhuria kwa bidii kuhudhuria kwa nguvu na kusikiza na kufaidika kutokamana na daura ile ni moja katika njia hii ya elimu ambayo tumekuja hapa bali ni njia fupi ya kupata elimu kwa haraka na kufaidika kwa upesi na vile vile tunahusiana kwa tuwe tunahudhuria inatukusanya pamoja inatuzidishia mahaba tunakuwa ni wenye kufaidika na pia tunakuwa ni wenye kupata nashato mpya, uchangamfu mpya pale tunapokuwa tumegafilika, tumesahau, tumedhaufika, tunapata nguvu mpya tena ya kuweza kuendeleza da'wa. Kwa hivyo ndugu zanguni na wahimizeni na kujihimiza tuwe na bidii katika sala hili na taala nitakomea hapa. engawaji naona maswali yanaanza kuja, naomba inshallah taala iwe ni hili moja tu. Maswali mshauliza mengi na yupo itakuwa al-akhi yuko al-akhu ibrahim na ustazona wako hapa mtauliza sana zaidi inshallah taala tatashaka na salahili ambalo ni moja asema kuna jamaati tofauti kwenye uwanja wa da'wa ni wapi wa haki <coughs> barakallahu fik swala nzuri na pia chini yake kuna swali ambalo kwamba ndilo lingetangulizwa Assalamu alaikum nini maana wa alaykum nini maana ya manhaji barakallahu feek nitajibu kwa ufupi sana lakini inshaallah taala natarajia kwamba yamezungumziwa katika durusa ambazo zimetangulia na pia inshaallah taala na al a ustadz Abu Ibrahim mko ustad sabit ustad Ibrahim na sabit mdogo pale kwa kwa wote taala katika manhaj ni njia na hapa bila shaka njia katika dini njia hii ya dini ni njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka na akaifundisha na masahaba wakaifuata na wakaishi Hiyo ndiyo manhaj Manhaj salaf ukiuliza kwamba nini manhaj ama nini salafia ni mtu kufuata kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za baromtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kulingana na ufahamu wa wale walotangulia katika masahaba mtawulizani ni lazima kuifuata Qur'ani na lazima kuifuata Qur'ani Lazima kumfuata mtume Muhammadin sallallahu wa wasallam. Naam, lazima kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Janao mba ambalo huenda ukawa kuna swali, je kuna ulazima kuifuata na sahaba? Nitakwambia kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuifuata masahaba. Kumfuata kuifuata Qur'ani ndio dini ndio mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha na ametuamrisha ndani ya kitabu chake kumfuata mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alikusema wa Al wama'atakumur rasul fakhudhu wama wa nahaakum anhu fantahu alichowapa ni mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم chukueni na kila alichowakatazini nayo acheni hapo ikawa imekuja amri ya kumfuta mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume amepewa majukumu ya kuibanisha dini amepewa majukumu ya kuibanisha dini wanazalna ilayka dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayh tumeteremsha kwako wewe muhammed utaje qurani uwabainishie watu yale ambayo umetarimshiwa wafundisha watu dini yao njia yao ya kufuata ya, ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu akamsifu mtume amemweka wazi kwamba yeye ndio wakufuatwa na masahaba ni wakufuatwa akasema wa mayushaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallih ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at maseer na atake kengeuka akaacha kufuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafuta njia yake mwenyewe ile anayotaka waytabi gaira sabili sabilil na akafuta njia isiyo kwa ya mu'minin mu'minin ni kina nani hapa ni masahaba aya hii ilipokuwa ikishuka ni masahaba waliokuwa wanakusudiwa katika hili wa yatem ya Ilikuwa inatosha kama kufuata na sahaba si muhimu ilikuwa yatosha Kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aseme: "Wamniyashaqqa ar-rasuula min ba'dihi ma lahu al-huda nwallih matwalla". Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaongeza kaid muhimu akasema kuwa "wayatabi'a mu'minin" na apote njia kwa ya mu'minin huyo tamwelekeza huko katika upotofu. Munyezingu amewasifu amemsifu mtume na, muham, na mtume mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake aliposema amana ar-rasulu ameamini mtume walmu'minun na waamini kina nani waamini wakati huu? ni masahaba kullun hao mtume na masahaba zake amana waamini ikaja qauli yake صلى الله عليه وسلم aliposema ikiwaambia masahaba zake taraktukum al-mahajjati al-bayda' laylaha ka nahariha imewachani katika hii ilionyeupe safi usiku wake sawa na mchana wake kwa sababu ya uwepesi na wudhu dini iliyorahisi iliyo nzuri la yazighu anha illa hiyo ni ni mwongozo kuhusiana na masahaba bali mtume sallallahu alayhi akasema Allahumma Allahumma ashhad anni qad balla au kama alisa alayhi Ewe mola kwamba nimefikisha ujumbe wako kwa hivyo mwenyezi Mungu akamteremshia akam mtume Muhammad sallallahu baada ya ba kuwa amemtumiliza Ket... Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtumiliza mtume صلى الله wa وسلم katika zama ambayo kulikuwa kumekatika wahi katika ulimwengu uchafu kajadi duniani mzima balaa na sharri mwenyezi Mungu akawaangalia wanadamu akawachukia Ila bakaya isikuwa wachache katika ahli kitabu mtume صلى الله عليه وسلم akaja na dini safi ambayo anasema mtume صلى الله عليه وسلم atakainua atakaichukua dini hii iliyo safi ambayo alifungua nayo macho iliyokuwa pofu nyoyo zilizokuwa zimefungika asema Mtume Muhammad salam, mfano wa uungofu na dini aliyokuja nayo ni sawa na mvua ilionyesha katika ulimwengu ikapata majabali na ardhi mbalimbali katika maana ya hadithi ikanyesha katika majabali iliyo migumu ikawa ni yenye kwenda patupu na nyingine ikame, ika, ikanyesha katika ardhi bonde ikahifadhi maji yale wanyama na watu kafaidika na maji. Na nyingine ikanyesha katika ardhi iliyo na rutuba ikaota mimea. Watu wakapata chakula na wanyama wakapata chakula. Mfano huo Mtume Muhammad (saw) akasema ni mfano wa yule ambaye ametilia umuhimu yale nilio nayo na mfano ambaye kwamba hakutia umuhimu kwa yale nilokuja nayo mfano wa yule ambaye kwamba amechukua elimu na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi kama ilivyokuja huyo ni sawa na ardhi yenye rutuba ambayo imefaidika na ikaifaidisha watu ama yule ambaye kwamba atanufaika atachukua elimu na asinufaike nayo ni sawa na ardhi bonde ambayo imoifadhilia watu na wanyama maji ama majabali haikufaidika na maji yale kamwe ndio wale ambako kwamba hawakujali chochote katika yale aliokuja naye imekuja athari nyingi za ambazo zinatuhimiza kuwafuata athari za masahaba kama ilivyokuja katika maana ya athari ya ibni Mas'ud akituambia fuateni wafuateni hao mmetoshellezwa wameotosheleza katika kila kitu katika dini yote kila jambo mnalohitaji wameotosheleza wao Mwenyezi wamewachagua wa, waishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam waione wahi ikiteremka maisha yao ni muhimu sana katika kutuwekea wazi kutupambanulia dini pale tunapoangalia jambo hili pia kule lilitokea kwa hivyo kuwafuata wale ambao wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akisema anhum wa radwan anhu. Mwenyezi wa amearidhiana na akamilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume "La tasubbu ashabi, msitukane na msahaba zangu." Fa inna law anfaqa ahadukum mithla uhd dhahaba, law moja wenu atatoa mfano wa dhahabu, haitofika mfano wa atakayotoa chochote katika mudi moja, mudi moja au nusu yake, atoe maharage, wewe utoe dhahabu, haili sawa. Kwa hivyo ndugu zanguni manhaj ni kuifuata Qur'ani na kumfuta Mtume sallallahu alayhi wasallam kulingana na ufahamu wa hawana sahaba namna walivyofahamu dini tufuate njia hiyo hiyo tu hiyo ndio ndio dini na ndio manhaj na ndio salafia amna Sala hili la pili kwamba kuna jamaati tofauti tofauti katika uwanja wa da'wa Hizi jamaati zote wanao kiongozi wao ikiwa ni ikhwan almuslimin raisi wao ama kiongozi wao ni nabhani ukiangalia jamaa tabligh mahamad elyas ambao wao si masusi ni hawakufadhiiwa na makosa mwanzo bali juu ya hayo walikuwa na makosa ambayo mtu akibainishiwa akaya, akatae, anakufuru kwa makosa kama haya kina sayyid qutb na wengineo ambao ndio viongozi wa jamaati hizi ambao wao ni wajana tu lakini wale wenye kuvuta manhaji wanamfuata Mtume na wanafuata njia ya sawa. Kwa hivyo kwa ufupi tu na tosheka kusema kuwa manhaji salaf ndiyo manhaji ya haki kwa sababu tunamfuata tunafuata Qur'ani na hadithi na, na, na, na suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na masahaba, wanazuoni wetu tunawaheshimu kwa kuwa na tunawapa kadra kubwa wa, ndio wanautubainishia yale ambayo umetukamana na masahaba na yale ambayo kwamba umekuja katika dini wanatubainishia yale yokuja katika Qur'ani ama haya mengine ambayo kwamba watu wako nayo wakapendana kwa sababu ya ukundi wakachukiana kwa sababu ya ukundi kwa sababu ya manufaa na maslahi ya jamaati hizi haya si katika dini wala tukasema kwamba na sisi watu wa mana haji sana mnawachukia wale ambao kwamba hawako katika manhaj. Naam, hatuwapendi wale ambao kwamba hawako kwa katika manhaj. Hatuwapendi kabisa wale ambao wanakhalifu khalifu manhaj kwa kuwa tumeamrishwa kwa sababu dini dini hii ni wala wal Alwala wabara. Tunapendana kwa ajili ya dini na tunachukiana kwa sababu ya dini. Iwapo mtu anakhalifu dini kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, tunamchukia. Lakini yeye anatuchukia kwa nini? ni kwa sababu ya maslahi yake kwa sababu hatuko chini ya nembo fulani yake ikiwa e tatunyukia kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kila watu wako na taasub wako na ubaguuzi kwa sababu ya kumfuata kiongozi wao sisi tuko na makosa gani tukimfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahaba tuna gani kwa hivyo tutachukia wale ambao kwa na khalifu kwa kuwa dini inatuumlisha kwa chukia hao هذا وبالله الله توفيق ني سالانديفو ان شاء الله تعالى الاخ ابو ابراهيم نا أستاذ الفاضل استاذ إبراهيم سابت نا يا استاذي واتو ساليت شاء الله تعالى واتتوكياوازي زيدي بارك الله فيكم نفيدنا باش نعرفين نتتشكيا هابط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Barakallahu الله wassalamu alaykum wa rahmatullahi الله barakatuh